Він пригорнув сповіток, присвітив і побачив маленького носика, рожевого ротика. Маля міцно спала. «Таточку, не розбуди!» – кинулася Янка, відбираючи дитину. Боярин загорнув малого, змахнув сльозу, щасливо сміхнувся, заспішив. «То чого ж ми стоїмо тут під зорями? Ходімо, ходімо до хати. Горпино, приготуй нам щонебудь повечеряти. Та води на гріз купати малого. Та розбуди хлопців, Хай поставлять коней до стайні. Коли уляглися перші почуття, коли Янка скупала, погодувала та поклала Дмитрика спати, була вже північ, аж тоді сіли до столу. Спочатку їли мовчки. В ряди годин Янка й Добриня переглядалися, самі собі не вірили, що це не сон, не чудо, а все відбувається наяву, і Київ і боярський терем, що обідерний, розграбований, лише це щасливим випадком уцілів у страшному вирі і живий боярин батько, і оці звичні страви та напої на столі, запашний житній хліб, речяна каша з підливою та тушеної телятаною, холодний з льоху сирівець, божествена медовуха сита, а коли наситилися, разом відклали ложки. Боярин мало їв, а весь час дивився на них, і в його очах безперервно, чи то від радощів, чи то від горя каламутилися сльози. Добринь перший порушив мовчанку. Що ж тут удома, боярине, як у Києві, Дмитро його поправив. Називай мене не боярином, а батьком, так, як звичая велиць сину. Чого вже там? Пройшли ми батько, проїхали всю Переяславську Україну і добру третину київської. І всюди пустка, всюди розорені городища, спалені села, людські кістяки біліють серед бур'янів. Чи залишилося хоч трохи люду на нашій землі? У Києві, спитав Добриня, сприйнявши зауваження Дмитра спокійно, природно, як належить. Дмитро сумно похитав важкою сивою головою. Мало що залишилося, дорогі мої, від нашої батьківщини. Понищені також Чернігівська. Галицька, Волинська України Жодного городища не уціліло Окрім Кремянця та ще двох-трьох міст Данилова, Холма Церковні храми наші осквернені Села спустошені Людей поубило на багатьох Виведено в Орду Та ви самі це знаєте Кийон залишилася жменька одна Колись більшого і кращого міста Не було на Росії, А тепер з півста тисяч Що жили тут раніше. Зібралася звідусюди одна тисяча від сили дві хто із лісів, і з ярів із пуст повернувся, хто з неволі втік та добрався додому. Отже народу все таки трохи лишилося, хоч нараз плід, бо половців до ноги вирублено або вивезено в неволю. Лишився народ, але вкрай підсічений на коріні, ледве животіє. До того ж кожного року з канева набігає орда, хан коримса, робить зі своїми баскаками ординський вихід, збирає податки, і чого тільки не вимагає. І авариз податок з урожаю, і капчур зі скоту, і ямне неутримані ямщиків, і кумисне та торосунне на вино, і дорожне, і поплужне, і митне, і пам'ятне, і кінне і мимоїзне, і на корм, і поклонне, і на ханську молитву, і на радь, і на там гозремісників. Обдирають так, що смердиві вже восени доводиться підтягати поясок. Та не тільки у цьому біда. Головна біда в тому, що немає у нас майбутнього. Темно попереду, сил немає. Тепер хто не прийде з мечем на нас, той і переможе. Тратили ми державу. Що ж робити? Одно – вірити і сподіватися. То це ви свічку ставите в Софії? А ви бачили? Помітує світло у вікнах, заглянули. Я – за обієнних і за живих. За тих, хто доходить кінця свого шляху, і за таких, як Дмитрик, що тільки -но народилися і вже стали рабами. За землю нашу ставлю щоденно свічу. Маю надію. Вірю, що, може, колись за сотні літ це зміниться, і плем'я наше розправить крила. Чи ж розправить? Болить душа. Лежить на ній важенний камінь. Не змогли ми вистояти. Були роз'єднані на окремі городищі, на окремі князівства. От і переміг нас батий поодинці, хоч і билися всі мужньо. Побив, погромив, розсів по світу, як римляни іудеїв. Та вірю я, що відродимося знову, рано чи пізно, Відродимося, розправимо крила, в цьому моя віра, Бо без віри, без надії важко жити, зовсім не можна. Без надії важко жити, погодився Добриня. Я от вірю, що хтось із моїх у колиному куті врятувався, Ну, хоч одна рідна душа. Хоч пів душі. Дмитрові очі блеснули. А знаєш, я був у калиному куті. Думав, ти вберігся, то, може, хоч що-небудь дізнаюся про Янку. І поїхав. Добриня аж кинувся. Ну що, що там, як там? Кого бачили? З ким говорили? Сестра твоя Ганночка жива. О, Боже, Ганночка жива, яка радість. Побралася з якимось парубком Кузьмою звати. Уже сина мають. Добрика. І двох інших добриків усиновили братових. Добриків. Меланиного сина теж вигукнув Добриня. Коли б то тільки вона знала, бідна, я поїду туди завтра. Поїдеш, звичайно, ну, не завтра, а поїдеш. Але Калинового кута вже немає, геть згорів, заріз бур'яном, зник. Зник, а люди? Трохи врятувалися в лісах, зробили собі такі сякі землянки, покруто схило над Ірпінем, і назвали новосільце «Новосілками», а калиновий кут «Старосіллям». Примітка. Так це урочище у селі Новосілках Макаївського району на Київщині з досі. Бож, як за кілька літ усе змінилось!»